Здала нарешті останній іспит. Студенти галасливою юрбою виринають зі стін академії. Аліна вже звикла, що вона завжди виокремлюється з цього гурту. Завжди самітна, і це їй подобається. Не бентежить, хіба що інколи. На вулиці спека несусвітня. Літо. Може зайти до свого кафе і випити молочного коктейлю? Сонце невблаганно шпарить, а в небі ні хмариночки, ні півнатіку на пістрявість. У кафе зараз добре, як і в майстерні, до речі. Кондиціонер неп Якщо покласти на терази всі за і проти, то може зробити собі приємність і випити коктейльчику, закусивши це все венерою у хутрі. Та в кафе, на жаль, аншлаг. Студенти несамовито святкують закінчення сесії, запиваючи все це рясно холодним львівським пивом. Та це тільки так собі, аператив, на вулиці під парасольками нікого не видно, всі всередині з кондиціонером. Аліна розгублено стоїть на вулиці, зазираючи в очі вікон. Раптом із кафе вистрибує її одногрупник Андрій і, мовчки взявши її за руку, говорить «Той, Алін, тебе там кличуть, пішли!» Аліна здивовано блими на нього очима «Кличуть мене? Що б це? Що, на останці перед канікулами поглумитися захотілося?» Аліна згадує, як після закінчення першого курсу, коли вона як завжди допомагала щиро всім запеклим прогульникам таки переповзти мітку першого року навчання, її нібито із вдячності запросили на бал, присвячений такій гран-події. Цікаво, чия ця ідея, досі не знаю. Аліна була попереджена про це справнішінь бал, а не дискотівка. От вона й припхалась у вечірньому вбранні пурпрова сукня зі шлейфом, була впевнена, що форма одягу вишукана вечірня, а дискоклуб просто на один вечір орендується одним із його власників для своєї єдиної донечки студентки суперкрасуні міс Львова Світланки. Слава Богу, Світлана навчається на моделюванні одягу, бо переживати щодня надмір гламуру на заняттях це правдивий шок. Однак Світік має хороших друзів серед олінкиних одногрупників. От і спонсорнула зальчик, Аліна в перукарню сходила, манікюр педикюр зробила, тху, як згадає, то знову пітніє. Гарний жартик вдалий. Насправді то була банальна дискотека, на якій її з нетерпінням чекали виглядали, посоромили поповній. Вона проплакала цілу ніч у татковій майстерні, а тоді раптом зрозуміла усе в її руках, насправді, зуміла примусити себе глянути на це все збоку. І така злість її хопила передовсім на себе. Якщо вона не може змінити весь світ, то Бог із з ним. Нехай же залишається таким же недосконалим, яким він є. Але з того часу Алєна перестала боятися, що хтось помітить о той вогонь, про який говорив Кажан. Що горів у ній, завжди там жив, а вона дурна, вправно його ховала. Правда, тоді вона назвала це своїм справжнім обличчям, захованим за маскою щоденного марнославства. Стало начхати, що про неї думає світ і ті, що вигадали правила для цього світу, а самі чи не найбільше їх порушують. Вона стала жити без озирань на приписи, що, вдя... що вдягати, яка мода, хто найкрутіше, чия музика найстильніша. Ще з більшою одержимістю почала цікавитися всім на світі. Ніхто не смів тепер в очі називати її посміховиськом. Спробував би. Важко сперечатися з ходячою енциклопедією, особливо коли вона вправно володіє словом і вміє доволі спритно поставити гумориста на місце. І навіть деякі викладачі побоюються. Андрій винувато продовжує тримати її за руку. Ну, Григоренко, будь людиною, а то він мене приб'є, якщо, при... я... якщо я тебе не приведу. З рота хлопця несе, мов з пивної діжки. Аліна Рвучко висмикує руку. О, ні, вона втікати від них не стане. Повтор минулого року? Вона поправляє свою футболку, яка від спеки пришкварилась до тіла, набирає в груди повітря і сама відчиняє двері кафе. Здалеко впізнає своїх одногрупників, які сидять купою подекуди одне на одному через брак місця, ссунувши до купи два столи і дудлять пиво. Цікаво, яка мара хоче мене так пильно бачити, без привітань грубо, і з викликом кидає Аліна, свердлячи поглядом тих, хто сидить перед нею в анфас. Вони чомусь всі принишклий опустили очі в підлогу. Що ж це за гра? Звідки така скромність та розгубленість? Щось раніше нічого подібного не спостерігалося. Ні, вона зараз каже все, що про них думає. На столі, крім пива в кухлях, бліє на звичайнісінькій літературній газеті в в'ялина. Аліна відчуває її запах, змішаний із пивом. Вона говорить так люто, що переходить на крик, і всі, хто є в кафе, здивовно озираються, Пофіг. Після танців у вечірньому вбранні на дискотеці і після реготу, який здійняла там її з'ява, ніщо не може вибити з колії. Що витріщилися? Ще раз повторити запитання? Хочете мене запросити на віденський бал? зміяв всередині Аліни, мов на розпеченому піску пустелі, люто вишукує жертву. Ой, непереливки буде тому, хто зараз поворухнеться чи наважиться дзявкнути. За столу встає хлопець у чорній футболці, який сидить до Оліни спиною. Він обережно ставить на підлогу місакадемії Світланку Круглову, ту саму майбутню супермодельєра, яка так пильно перед тим обвивала його шию, сидячи у нього на колінах, що його обличчя й видко не було. Хлопець правою рукою скидає темні окуляри, лівою березі столу одну з рибин і простягає Аліні. Серво, сусідко! Хочеш рибки? Побудь з нами, Алінко. То я, Тамара, яка хоче перепрошую пильно, хоче тебе бачити. Кажан простягає Аліні рибу, і кляті вогники іронії вистрибують у його очах. Аліна бере рибу в руку і спередсердя кидає її на стіл. Жах якийсь, маски шоу. Риба потрапляє до чийогось кухля, бризки пива розтікаються по столі і по присутніх. Та за столом на диво гнітюча тиша. Ніхто навіть не старається ухилятися чи витиратися від бризок. Тоді вона розвертається і, кидає через плечі, гарного літа. І кажан хапає Аліну за руку. Стояти, ти куди? «Не хочеш послухати, що тобі збирається повідати твоя рідна група?» Аліна від несподіванки заледве не падає, втративши рівновагу. «Ні, не хочу. Мені начхати. І на них, і на тебе, і на твою пасію. Як ти вчора казав?» «У кожного всередині горить вогонь. Придивися до свого оточення, сусіде. Не в кожного. Зрештою, мені байдуже, що вони про мене думають. Що про мене думаєш ти та цілий світ?» Кажан міцно тримає її за руку. Від того її шаленство не стає меншим, але битися з ним вона не збирається, набридне відпустить Кажан киває головою в бік Данила найавторитетнішого групі Данила не схожий на себе, збентежений, ніби чимось незадоволений, мов перед іспитом, опустившись долі очі, мямлить Аліно, то, то його, ну типу того, я від себе особисто, від усієї нашої групи хочу попросити в тебе вибачення за торішнє За той дурнуватий випадок із дискотекою, розумію, що трохи запізно, вибач, ми свині Голосніше, друже, голосніше, Спокой... спокійним тоном наказує кажан, і про свиней розлогіше. Думаю, всім буде цікаво послухати про те, як ви щедро віддячили людині за доброзичливе ставлення. Данило червоніє, мов буряк, і вже на півтону голосніше повторює Аліно, будь ласка, вибач нас за торічню історію. Вибач, будь ласка, бо ми свині. У кафе мертва тиша. За столом всі як один сидять, втупивши очі в підлогу, і навіть святка круглова, яка зовсім не з їхньої групи, старанно розглядає бантики на своїх босоніжках. За іншими столиками кафе така ж тиша. Усі цікаво спостерігають за комедією, якою вправно режисує Кажан. Тепла, тепла хвиля накриває Аліну з головою. «Пробач нас, якщо зможеш», – веде своїм зовсім по-дитячому і принизливо збентежено Данило. «Ми більше не будемо, і той!» «Будете чимними?» – рявкає Аліна. «Досить! Не принижуйся, Даниле!» Аліна сердито вириває руку з чіпких обіймів Кажана. Той задоволений з собою посміхається. До побачення, сусіде! Класно придумав, майже повірила, кидає йому в очі дівчина і стрімголов вилітає із за холодного для її совісті приміщення. Сьогодні на сьогодні волає реклама із вітрини магазину навпроти, повідомляючи потенційних покупців про знижки на парасольки та дощовики під вивіскою на гарячій розпеченій лавці сидить хлопець у білому, лузе гарбузове насіння, прикривши голову світлою бейсболкою. Аліна сердито йде вулицею, думаючи чомусь про телепня в білому, який з дуру на самому сонці. Десь вона його вже бачила. До дітька, подумай про це згодом. З голови не йде трада Данила. Та хіба це вибачення? Цих ідіотів тільки-но так принизив Кажан. Сьогодні на сьогодні, говорить до себе той, що в білому, і задоволено посміхається. Аліно, Алін, я знаю, що ти не спиш, гримає настерливий. Кажану вікно. Вікно зашторене, але світло лампи таки пробивається через негусту тканину. Аліна відриває очі від книжки. Аліно, чуєш? Не будь дитиною, я все рівно не відчіплюся. Вийди, поговоримо. Я ж зовсім інше мав на увазі. Ти не так усе зрозуміла. Аліна встає, кладе на стіл книжку. Звичайно, вона не любить, коли її принижують, але також ненавидить, коли в її присутності і тим паче заради неї принижують інших. Це не вибачення, це приниження, ницість. І він змусив їх це зробити. Влаштував цирк, стояв, милуючись, фіглярством клоунів. Тільки глядач попався на тямущі. Примітивний. Думає, попили в купі кавусі і друзі навіки. Теж мені бере за справедливість. Ні, це не боротьба, Аліно. Це гра. Він думає, що контролює м'яч, а ми зіграємо на контратаці. До дідька. Дівчина-рвучко бере зі столу навушники, вмикає музику на весь голос, гасить лампу, лягає в ліжко, накриваючись із головою. Звуки дріботіння пальців Кажана за шибкою гасить музика Бетхована. Місячна соната. Ще якусь мить пурхає в невагомості над ліжком, а потім застрибує в її сон. І вона вже звично стоїть у середині вежі кіріко, а з вікна замі сяєва відблискав в місячне світло. Кажан бачить, як по той бік вікна вимикається світильник. Ще якусь мить стоїть, приклавши вухо до шибки та слухає тишу. Він бреде пологим дахом, сідає майже на краєчок. Місяць в повні, глупо поглядає вниз, підморгуючи не то зіркам, не то землі. Що я роблю не так, та лалайко? Здається, так вона тебе називає. Уперше, віриш, не знаю. Думав, досі досконало вивчив жінок. Але ж то не просто жінка, не звіданий Всесвіт. Може, розкажеш мені одну з її казок?